good greener than the bn louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like you just as pretty if we wasn't mississippi when left, the movie shows the future wasn't right but came at dawn sugar cone and i do want to say good night hey good morning good morning rainbows, rainbows are shining, shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas dias Suspiras. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mjeshi që zgjitemi mirë se keni ardhur në klubin e mjeshit në datën e klube fem 27 qershor uh, jo. jo, është në mars por as pak ters. Jo, as pak ters është në mars për volues të mi dashur mi se keni ardhur në Voluse që piksa bawt vallaj nuk ha, e di Lori. Anko, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> po etva po bën nga teta <laughs> po jo si ti. Kemi me radh Lori, ankohet një Aldini, ankohet Holta, pastaj ankohet <laughs> si. An ti i fondit që duhet ankohesh. <laughs> po. Edi po mendova të. edhe më i vogël. Mbaj radhë. Aldenzin, është radha jote për të ankuar. Vdekjim, A jesh vdekje më kanë, ska lezet fare. Vazhdo me holë. Është plasë blendi, plasje. Është plasë po. A <clears throat> e nesëm. Dani Lori kërat. Është. Është freskët, është freskët, freskët kur ndez frigoriferin. Kur <clears> hap. <throat> edhe përshë futesh brenda. Po. Edhe rri atje. Po ja është, është kakon kanë pushim, megjithëse erdhi erdhi pak e papritur, se nuk ishim mbsuar kështu. Ne akoma sishim dalim plas, u thënë <throat> kam qenë plas shisai. Po se ka qenë. Sepse ka qenë shto. Edhe tani bam jam bën kështu si gjithmonë. Kujtoja se isha fajnë unë. Po? Shumë ftohtë, pastaj shumë ngrohtë. Mm -hmm. mm -hmm. Ëh, gjithashtu. Si. Nuk e di nëse na duhet që të ndrojm, uh, duhet kujtoj. Çfarë të ndrojmë? Duhet kujto gruan dortha që mund, e ke vërsysh këta dyshekë të vinë uh, për verë dhe për dimër. Për verë dhe për dimër? Mhm. Mm Mos jemi duke fjet nga dhimbri më zotëri. Kam frikë se atë unë këtë gjë vendosa sot në mëngjes. Ndroje sot. Kështu si do të bëjmë? Po si kuptohet ajo, ka një shenjnë dhe të këtë një shenjnë Po djersin shumë E shenjnë që djersin shumë Po e ka shenjnës i burësin Shenjnë, du shenjnë u vetë e kam fjallin E ka, e ka Ga ana me djersësht për verë Ka zakonisht ka ana të djersësht për verë E përfajt kjo ana për verë Supozoet që i bën gjerat Me të fresk të agjasme Fruina jo, apo qarë Pa është me këmë cjëmë Ana pë Se, e, është de mas mundë, vetëm që unë kam pesë ditë ndrrimat e qerave, se harron robi. Ka goma për ver, goma për dimër. Po. Goma të borë, goma ashtu, goma. Ku i bani këto të tjera ty thon, unë makinë kam, ajo ma vetë. Po, kam as magazin. Gjithsesi, patrum. Ëh, më është vapa deri jimën, do jetë okay. Do jetë okay. Kondicioner hmm, hmm, hmm. të vut, gjithandej. Gjithnatë. Kjo është koha. Unë zgjohem 4:30, me thënë drejtën. 4:30, edhe edhe nga vapa. Po, po. Nere e vabë, shumë e dhe... Ndo, Samim... O... O... Oh, oh, e ndesa për staj? Po jam 15 minuta më ndoli gjume E ndesa dhe me frikmë, thak se Thua, babo, doftojmë tani Doftojmë tani, doftojmë pas taj Ose në mos unë, thua... Fëmija... E qe qe kshune, <laughs> ku... Leterri, <laughs> derri, më filin e kemi tërkuar një këshuneve Me i dhomë më vete Ati ku... Le tërri, ati plas deri, ati ku le Ati plas deri, ko Kaj një me të shunin, me tham drejten që... A... Nuk Po ta lësh. Kale, kuptojnë, po e kupton. Po ta, po pra nuk e kupton. Si nuk e kupton? Po ta lësh. Ndoshta e kupton ai, po nuk nuk e, jo, nuk kanë kohë, nuk thot për shkak. Ndoshta ka kohë ndoshta. Qi thot që është vapë. Po e zë në të mbushur me atin, nuk besoj ti më. Ndoshta, njërkuar, ndoshta, po ne s'kishëm as A man dhe isha në kondicioner, do të thojë gjërat e tjera, nuk e kishim. Po për shume është ai shkon te një në studio dhe i vëmë në një film vizatimor. Tan. Atje në studio që është duke e par. Dhe nëse unë e lën atë pa kondicioner atje, edhe mund bëhet vapë për shume ai ri. Edhe vetëm kur dali, kur banojn filmin për shkollën. 40 minuta më vonë, edhe thotë që mbaroi filmi, edhe është weekend. Shëh bukur, një tjetër. Por janë dezum domethënë, por nuk kanë këthe kanë merresh, nuk kanë kohë të ngafava, nuk nuk është se i bën për shifje. E kurrë, jam për si rritë më bëgat. Pa pa kondicioner, britë ende si bëvet, edhe që e freskën më ka. S'është si pëlqen po thjesht. Tu je ka më dopsion, e kam edhe me edhe me kursim çunin domethënë, që mund mund ta lërë kështu vetëm se bluzat i ndrojmë shpesh. E. E po tani është një autist Raulta. Ka qenë ajo. Mirë do të flasim për gjëra sot në klubin e mëmëjesit, miqdashur, në klub e femrë në 104 Lodra e gjithë atyra. Kam përfunduar të jenë një dokumentar mbi ushqimin dhe ushqyerit që më shqeut trut nga ai ka betalli. Më shqeut trut, ku sikon kësu <coughs> shumë e vështirë besoj. Joaquin Phoenix quhet, ë uh... Pro, producenti ekzekutiv Ju duhet a njini Ashtë aktori njërë A njërë A njërë A njërë A njërë A njërë A tjeti që Por uh, Por um, uh, Filmi që vet What the hell no, Dhe unë filon philoda... No konteksë në say What the hell Exactly Thank you mm -hmm. Që luaj me fjallën atje Por um, Ideja është Ky fletë për Industrinë mishit mm -hmm. Dhe për industrinë Për uh, Bulmetit, e gjerrat, do me thënë që gjëndohen atje dhe qar, këton, ton, ndryshme, të qarë Ndikimi kanë këto, mbi trupin tonë, dijetat e ndryshme, përmbajt e të ndyrore Edhe pasaj, i jebë ca opcionet vetat Që janë, më pranë, e veganizmit okay. se, sa, se sa e gjerrame të tjera Po ishe shumë interesant, me të ndrejtë të shqyën trut të altin Në qofë se do, diçka që Të shqyën trut? Që nuk është, jo, shiko, ka si një qësio, okay. unke Kam letëzuar e kam parë Këto film a e kemi do, fed up Ishtë një film shumë mirë i para mm. sa viteve Katie Curie këbër i atë film E janë bërë me, me djetra dokumentare Me qindra ndoshta e kemi letëzuar E dimë për djetat Po dimë Duncan diet e, e, Atkins diet e, Paleo diet e, Kjo edhe ajo tjetra diet e, që që, Po janë ai është, shumë Janë, janë atran, shumë mm. Do temë që edhe unë kam dënjur informuar në kështu Kështu që, që nuk presë që të habitem Nga një dokumentar po doha bita nga këtu sepse do thosha që ai ke dikte dikte dikte ndin gjëra që s'i di ajë ëhm gjëra që s'i di por nuk dua të them më shumë, uh -huh. uh, um, yeah, po, shumë. sepse është është shumë interesant me të thënë drejtën shumë interesant e gjeta një trailer në Pukësua, në Vimeo të jep çfarë thash do më thënë apo në fund pa. fara apo thua s'do të ngjash praktikisht asgjë praktikisht asgjë nuk duhet të hash po schön boy talking about 70% of death Ideja është, diabeti dhe kanceri dhe sfundit dhe dhe e zemrës dhe gjithë të gjerët që janë bërë një epidemin shumë e mave dhe ani mm -hmm. E kanë një purim, e kanë në të ngëronit dhe edhe në dietën që ne përdorim dhe ne hamë shumë pak zarzavate është ideja Do në tëmë zarzavate dhe do të hamë është ideja Zarzavate po, e këta e më vegan përë përfundim është Hanë vetëm gjerën që janë të... Jo mishra, jo mishra, jo mishra jo bulmetra azh që vjen nga kafshët. Asgjë, as mjaltin e bletës nuk e han vegani. Sepse është nga bleta. Po nuk që nga bimët, nuk është diçka që ata e han. Sigo veganët kanë ne politike, ëh. Ne kanë luq veshin xhaketa lëkure për shkak. Sepse vjen nga kafshë. Nuk është 1940 u bë ajo revolucioni dhe që u bë një rrymë tilla. Po ky është një film shumë, kështu që unë doja të rekomandoj secilit prej jush që do të shohë diçka që do ta bëj të mendoj edhe pse mund të ketë vite me vite, vite dhe vite që mendon për këto gjëra mm -hmm. siçun kanë bër. Ky film që quhet What the hell, kam i pyetë për të. Është të film shumë mirë. Pasi pe këto, mm -hmm. more ndonjë vendim të rëndësishëm. Për shembull, ëh. Bravo. Ai është supër seri, do të më bëj tashi pam. Jo, jo, sepse unë u bura kurioshtar edhe do e shoh, por që duhet të di. A morën një vendim të rëndësishëm? Pasi e pe. Mosam mos has domisht po. Ose fare Se besoj se fare. kur Në kisht më këtë vendim mm. Pa jo vështirë du këtë Me thëmë drejten Kam Tani që flansim Tani që flansim Kam 36 orë Pas një produkt Mishi Në trup oh, në qo, oh. të... Po jo se jo pre filmit Thish Qëlloj Thish qëlloj Jo edhe pak pre film Me thëmë drejten Por se mund Mund edhe ta kështë Sa ti kalloj pak kjo mm, Sa të më kalloj pak ajo Sa të më kalloj pak ajo Në doshtë është pak si sa këllë disur Nga filmit dokumentarin. Mm. Ëh, është është shumë mirë. Që duhet ta shohësh edhe okay. pasaj, pasaj flasësh. Jo, jo, nuk e shohse. Skam dërmend. No, uh, se dërmend ç'i shish nga frigoriferi. Një është shumë mirë, ba. Ba. Ëh. Ba, sepse po dalin nga frigoriferi, tani është për shumën për ty orë. Qoftë edhe 1 orë, ja, është prishet ai, fillon të kalçitohet, është kërme, ke vështirësi. Ti do të ndërmendësh. Ëh. Po, filmi thonë që ajo që ndodhë kur e, e, e jo lëm jashur griferit, në fakt në dodhë brënda trupit tonë, pak më bonë, basi e, e hamë. Po që vetëm sëseshojmë. Se <laughs> Amë am serius? Oh, gjyro të mos të qikoni kësë pa tjetërë. Mishit duhet konsumuar është një fjali që. Theemi bas fakt në Klab e Femre një 100.4, mishit duhet konsumuar është një fjali që. Vjend të kjo mishdashur nga industrija e mishit qiptarë. Oll të reka. Hamër shumë vitës, hamë shum Well, love, but time I found that Now I'm in the rain Falls upon my head And don't think if you are much at all Just one thing seem to make you can Who's gonna drive me and take you home Only you fool can walk away Ooh we go out at night and the world starts feeling right She don't care about Hollywood and I know you don't believe it but this time I'm really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 Në vitin 1885, Kik Esther Bell dhe Charles Titter aplikuan për një patent për gramafonin. Ajo u dha ndërkohë në 4 maj të vitit 1886. Në vitin 1918, dy pilotë gjerman u shpëtuan nga parashtutat për herë të parë. Në vitin 1950, presidenti Harry Truman u dha urdhër forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara që të ndihmonin Korenë Jugut, e cila ishte pushtuar nga Korea e Veriut. Në vitin 1988, në moshën 35 vjeçare, këngëtarja Cindy Louper diplomohet në shkollën e lartë Richmond në New York City. Në vitin 1988, në një aksident treni në Paris mbetën të vrar 56 njerëz. Në vitin 1989, Tom Jones mori një yll në Rrugën e Famës në Hollywood. Në vitin 1993, Lyle Lovett dhe aktoria Julia Roberts u martuan, ata u divorcuan në vitin 1995. Në vitin 2001 ndroroi jet aktorja amerikane Jack Lemon. Në vitin 2011 ndroroi jet futbolisti anglez Mike Doyle. This is Club FM 100.4. Okej, okay, ora është të një 7.24 minuta, miqda, shusë të për të gjua dhe kalendarin së rikë përgatitun nga jeri për datën në 27 që e shorë, falim dhe i tjeri Të luta Fjallë për tjuta një për frimzimin e ditë sotme me një herë pas kësa e shkëm të këllëta e cila do të nga të rëgoj se qëfarë moti ka për në sot Atër e shprejë që unë kam zidur për sotë është nga <coughs> Robin Williams, të thashë yes. kondicioner e direkë Robin Williams, të thashë Mendoja se gjëja më e keqe në jetë ishte të përfundoje kreti vetëm. Isha gabuar. Gjëja më e keqe në jetë është të përfundosh me njerëz të cilët të bëjnë të ndihesh vetëm. Wow. Edhe një tjetër njëri? <coughs> mendoja, mendoja. mendoja në në në. Se gjëja më e keqe në jetë ishte të përfundoje kreti vetëm. Isha gabuar. Gjëja më e keqe në jetë është të përfundosh me njerëz të cilët të bëjnë të ndihesh vetëm që nga si shio dhe breshi Falem deri tjeri Të lutem Gjeni njërësit dhe durë Miqtashur që të mos ndjeni kur vetëm Kshila e jeri tësot për ju Në Klab FM në 114 Ndërko Olë ta ka gati Parashikimin e motit për sot Njëzët e gjasht gradësht në të omente 35 do jetë maksimalja për sot Dhe kujtesë pasë do jetë shumë hot 35 mm -hmm. Okej okay. mm -hmm. Pari jemi nderjës, që që është është është mirë, të rrishë sa më fresko t'je dhe mundur. Mbap t'je është vap, është vap. Mm. Dirje për jashtë dhe ndjeja të kështu si kur këteta të murin, e ka përresim shkurdel, kose kur hynë, pëp, pëp, pëp, e ureja të pa ajde. Mm. Gjistësi, qëna dhe goca, orë është të një 7.26 minuta, ko a për t'juar pak muzik në Club FM në 100.4, Kur të këthejemi, këtu do të kemi edhe anagramën gati për ditën e sotme Robi Wadi, jam së tani me Go Gentle Ora 7 e 26 minuta, ju jeni me këtët e të Welcome to the zoo It's a disappointment Except for one or two Some of them are angry Some of them are me Most of them are twisted E shpornesër nuk vidot me pushime me jo. Nuk kam bërë asë gjë gati. Nësi prisha dhe ti pushimet e tua. Eja në Gjambo, tek dhe qëtu. Dhe gjëj gjithë shka të duhet për veron me qmimet më të mira. Si qadra dhe karige plaji, termus, peshir, robabano, lodra plaji, komardare. Dhe një larmi produktesh për një verë perfekte. Gjambo, shio verën. Këtover, të gjithë janë fitues me Coca-Cola. Fito më një herë 300 megabajt nga Vodafone, si dhe një Samsung Galaxy S8 çdo javë. Çek kodin në formatet promocionale të Coca-Cola dhe Fanta dhe dërgoje në 50333. Shijoj pushimet me Coca-Cola. And now, we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people! Mirë se geni ardhur në klubin e mëgjesit dhe valet e klave FM në në shind t'i kader Ede në ekranin e klatë për rost Mërëm gjesit Hela mërëm gjesit Mërëm gjesit Mërëm gjesit Rezultatet o zotërin të zgjerin e në të fundëfar Së për marëve shqojmë këte jam për FaceTartia, FaceTartia, FaceTartia Partia Socialista është binshëm Bishë Bishë dhe binshëm parë Në kuftimit më në të mirë të vjall Mm. Ba, të zgëjoim parti. Ta. Ta zgëjoim. Ta zgëjoim. Me njerëzit, njerëzit kanë bër zgjedhjet e mëta. Tani ato lojrat u bën. Nuk kemi ç't themi. Ne s'u mbyllëm se i referoheshim pas zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, pas zgjedhjeve. Të paktën tani u mbylën zgjedhjet, shojmë çik pushime, gjëra. Po pra, më cili është rezultati? Sto plan e kishim pas zgjedhjeve, fundimisht po atë diçka është pak a shumë është mbyllur ieri. Po. Është mbyllur në idenë që iku tash në scans, çfarë do të thonë? Unë dëgjava edhe The Dark, por. Po. Kështu që kemi uh, kemi po lejo, këto janë ende nga dia, sepse postera luhalde midis 73 dhe 74 mandate. Po mirë, le të shohim uh, çfarë thot Ceci. Nëjë se si janë numuar 5.110 nga 5.362 Ok, po pojnës e të tërë okay, Nëte të të 5% të... Përpërks Dhe uh -huh. rezultatet janë? Fitora, fitore, fitore, fitore Lesë i 9.10 mandate, PS74, PD23, PSD1, PDU3 dhe cash PDIUja 3 nga 4? Ja, 3. Për kus nga mori PDU-së? Një, a bërshkojë Lësë isa që... Se Lësë isa ishte me tete mëdhjet tje Dhe ka nga marrë Lësë i ather Një sekund, se këtu mund të bërzenjit që përshomu Që të të shkosh, se kjo është për gjithë Shqiprinë Po shtypër të shtypër shtekë Tirana, që ikonë nëse si ka dalë në Tiran Po, që arë ku Tiran A dhe re, në Tiran Lësë i a ka marrë pesë mandate mm -hmm. Partia Socialistë e ka marrë tete mëdhjetë mandate Po, Partia Demokratike ka marr 11 11 mandatet. Shundaën në Tiranë, 5 për LSI-n. Mhm. Mm dhe Partia juaj nuk merr mandata në Tiranë? Nuk merr mandata, sepse është në 3%, po. Përshind, po. Është 2.97. Çfarë do thotë kjo qas? Shpëtim Idrizi nuk uh... asnjë prej. Po kush del nga Partia Çame? Kur uh, s'del la Shpëtimi Idrizi? Me ishin... sila nuk delse si ishte e dytë. E dytë ishin 2 mm. dy në Elbasan dhe 1 në Dibër. A ktha. Mhm. Sinjon kushtin. Po nejse, okay. Uh, deri tani pra deri tani to janë to janë për Tiranën edhe shohim që në Tiranë janë numëruar deri tani 93.66% ose 1122 kuti nga 1198 që janë gjithsej. Kështu mbetet e diferenca midis 98 dhe 22 kutive për të për ta mbyllur atë plotësisht. Po ç'diçka aty brenda. E. Eh, mund të ket thesare, zhagarvina, gjëra të tha. Ço'i kjo është kjo është çfarë uh, kjo është çfarë del. Që do të thotë se në qytetin e Tiranës ose më saktë në qarkun e Tiranës kanë votuar për Partinë Socialiste në total deri tani ndomuruara 93% ndomuruara. 186.000 vjet. 100 në të gjithë qarkun e Tiranës, jo vetëm Tirana qytet. 186.000 186.000 nga 1 milion pangë, banor domethënë që ka pothuajse 187 vota po ta mendoj. Rreth 200.000 banor po them. Pothuajse 20% po pa po. te elektoratit 120000 kanë votuar për. Kaçi në <laughs> Ka vap Bajramin e tham. <laughs> po kanë gjen pra rastë si jo, jo, pak. Jo, është <laughs> jo, ashtu që, jo, së s'është vetëm më shumë. Po edhe së ashtu është <clears throat> Lori. Sian, sian, janë lori. Lori. Sian, janë lori. Lori. Sian, janë zganyur edhe nuk pretendojnë të asnjë alternativë janë atë. Nuk shohë për këtë për vetë kanë parë. Ë e mirë mirë. Ë u tani Lori kështu mendoj. Ne tham Lori. Mund të jesh zganyur, po shko hidh për një parti. Për këtë kot, po ja. Hipja diku të mundsin. Um, shiko, ka, ka disa gjere që ndodhin a shusë bashku Njerëzit, unë kam shumin atë përshomën që Temi përshomën që njerëzit janë buda lejnë Njerëzit nuk, nuk e besoj këto Sigurit që ka njerëz buda lejnë Nuk ka dyshim për këto kjo të diet Edhe ne jemi nga pak Për dit uh, Ka njerëz që E shesin, a, ka njerëz që E temi më pak inteligent Ka <laughs> njerëz jo, më jo, pak jo, inteligent E të samë jo, jo. shumë inteligent Po po themë në, Nëse Nëse zgënnjehesh elektoralisht ka dy opsione ose e për ty humbien ba themi edhe më zërmësimen nga ajo ose fillon shan votuesi do të thonë që shitërat janë maskarenj ose shitërat janë budallinj ose shitërat janë të prapambetur ose shitërat nuk kanë sy në ball, shikojnë se sa i bukur jam unë e sa shumë gjëra të mira do të kisha bërë unë për këtë vend sikur të kisha votuar mua sepse këta janë të flitur tu tu tu etiene etiene sepse janë antosur e kupton mm. mund të thua këtë ose mund Mund heshtas, mund edhe të po thën. Tregosh pak më imponulur edhe në humbje se se është në vetvete idiotësi të shash njerëzit që votuan për ty. Normal. A po e. Po njerëz votuan për për Ediramën këtë radhë. Edhe dhe e mbështesin. E mbështesin Ramën, duan Ramën. Kjo është kjo. Kjo është demokracia. Kjo është demokracia. Më pëlqen, të pëlqen poshtë, është demokracia, nuk është sistem perfekt, por është më i miri që kemi tonata. Që sjë. Pastaj mund të hyjm analizave sa dësh, pse si qysh tek etj etj. Kontrolli mediatik kjo, ajo, ajo, po këto janë për një kapitull tjetër kam përshtyyr. Tani për tani kemi The Weekend më zgjashur, atë cilët këndojnë Secrets, kjo është kënga e fundit. Ja këngëndezi famshëm tani më. Ne do kthehemi më në anagramon, unë ju premtoj do a kishim tani, po jam marr pak me të. Sjetur fjallën orizore Nuk më delgjë Sitoj që e sjetur orizoren Del me oriz brënda Kthejmë basfak me një tjetër anagram Më të fuqishme I know that you want him <laughs> si mi e gjedhe? E gjedhe, e gjedhe, a, a kama bashkruar? Jo, <laughs> e unë e kam shruajtu, urdhëra, e ku e kam. E gjedhe të më dëmën njerë? Pa. Po s'kajtë, si ti, <laughs> mer ti mund t'a përshqit. Yeah, okay, pa bra, mund t'a përshqit. E merë zogun, merë gërshërën, ja, prejtë kratë në thajë, gjithës i, ti mund të përshërën është tani. Ja, ki është shumë, shumë pa lidhja. Shumë pa lidhja. Po se mu prejn krande, pra sepse ajo në qofse u zhita i shkola, si anagram, shta hedhëm të tani më? Po rani ti e Poha, i i disho unë rralgë gëbëve të anagramat, s'u shethe Pa 4 sekonda, drejtës <laughs> këtë <laughs> Nuk po kërkoj ishe mosaj qesh, po po them të tjetë pak me vështirë E me po përbësikur nuk e djerës Hajde <laughs> se pa e përjaqës, s'kam më kodani E hedhim? M-mm-mm-mm-mm-mm-mm mm, mm, mm, mm, mm. E hedhim anagramën e tin? Anagrama në klubin e miqesit. Jo vini pa, është anagrama. Mhm. Mm jo vini pa. Jo vini pa. J O V I N I P A. Jo vini pa. Jo, vini pa. 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 Për që farluaj më lta? Për një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Për një kontrol të, të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Faliminderit o lta Jo, Gjeroj. vini pa j-o-v-i-n-i-p-a Aktoja në i, p, a, gërmat Mishtashur, reformoni një fjallatje Që të ketë kuptim gjuhën shqive Ma dërgoni mbrapshtu mua bashme i eri E cila bëjë pret me gëshërët e saj D Do të kemi pastaj uh, edhe një fitues. E do edhe i japim edhe dhuratën që kemi për ta. Kështu pra. Kto janë gjërat uh, deri tani këtu në Shqipëri. Po. Mendoj që kjo është dita e fundit kur kur numëroam. Ende numërojmë edhe o, pastaj do ketë më. Po. Pastaj do të ketë më. Do kemi një parti ku vendimet i merr vetë çëvërisvet. <laughs> Në vazhdimisht të thua këtë alti <shus> Qa frike këtë jelësin? Kë frike mos shmëndet e dirama? Ja, u mëndoj që dhe jetë me iqetë këtë mandat Po pra <coughs> Kam besim <shus> Qarëm qarë, qarë ke qarë hedur këtu? Ke hedur një këndë? Po, një këndë një këndë është e mirë, e mirë të gjem kur të marëm këtë segmentin këtu Po, po lezujen nga buletin i peshku të bauj Në peshku të bauj, unë për një buletin të vogël Gjëzotit, shume, 5- Sigur për mbledin disaj që janë të rëndësishme Për shpeci Tanë mm -hmm. Dhe i pari kështë bëndëm me ato që thamë Numërimi i rezultateve dhe tani mm. um, Më përri përshqybje që Partia Socialiste në bandhe një qëndrim modest E ke përësysh nuk, nuk pash Dje brohorima Dhe që dhe ta fishe kësjarë Po këto ishin vonë Po parë atyre nuk është e pash Pash Shum e vura neveliain por shume sikse bër një status. Ëh, shumë asol, si thua. Kisha vënë një foto të vjetër të Tin, e kam parë një herë tjetër me një vajz të vogël që e kam marrë nga dora dhe e drejton në terrancën e bashkisë aty. Edhe dhe ishte, si thua, shumë modest në kuptimin që ishte asol. Me nota, me nota, prandaj për të thënë, ishte një mesazh asol, jo ideur domosdhem këso. Na kto. Edhe sa imi Tahirin që e pa shë dje dilte nga një çnder votimin në televizor diku duhet ja të veziuta diçka ëh uh, edhe ai sikur pa atë entuziazmin po themi kështu gjoks rrahës për sipas kur e di që do fitosh do të thonë nuk është se thua që jam plakë këta këta mm -hmm. kështu është sikur na lodhi më na lodhi çare çare çare çare ku po ka gjë po ka më sigur po mbaron Neymar nuk feston uh, kur bën gol kuksi tuti <laughs> <laughs> kshu, Daniel, vesh, <laughs> e një dhe që e përre Kështu, nej po marrë dhe më të më thëmë Dani Alvesh, nuk dolli Se Messi në kanë Kominatës Kominatës Po Messi në kuptimin politikë dhe fjallë E kështu Po qështu që është, është dhe, dhe nanën tjetër pasaj Se është kundër të në partijë demokratike Partijatë dhe socialiste ka korërë një fitore është me e madhe në parlament se sa pëdëja dhe lësë ija të marra së bashku Qo se i bënë, a dhejnë ashtu a për jo? Po, përdo është të dyre 19 plus 23, me herën e fundit që e bëra unë logari, është 64 e koma për jo? Aqbjë Fal, jo, 23 është 62 62 Nisa, ty aftë është 62, pra? Ndërsa këta kanë 74 të vetën, pra është me e madhe Së i vërti se të dyja këtë forësat së bashku Cire të në t Ta shtrin si toaz në tapet kur bëhen bash. Mm -hmm. Por por në në në PD ka ka keqardhien për humbjen. Ka edhe akuza tani ndaj kryetarit Basha, shumë njerëz po i kërkojnë që ai të largohet, siç ja drejtimi i partisë, pra, mm -hmm. jo, ai e ka thënë pra se nëse unë u bash apo s'ka thënë. Tanq. Këda shtrindos. Ai ai ai ai, nëse nuk hap tunelin e rrugës së arbrit. Po, po, unë do të jam dorëçë si kryeminist, dhe ne tham. Ço <gjohet> sik nuk zihen si këyminë se nuk ka për ta bajtur këtë. Po e dëgjoj. Po e dëgjoj nga këtu. Igjo. Por por e kam fjalën, ëm um, Partia Demokratike është shumë e rëndësishme. Edhe edhe për të gjithë ata njerëz që mund nuk ka kuptim të gëzosh, për shkak të Partisë Demokratike është është në tapet për momentin, ha? Sepse sepse i duhet vendit po aq sa edhe edhe forcat e tjera është është është fort e cila mund të ndihmojë në në balancimin e shoqërisë dhe mbajtjen në nën frenë atë korrupsionin dhe kujtun se çfarë. Gjithë këto fenomene më të cilat nëse s'ka opozitë si është viland demokracisë. Që jo nuk ka në një gjë për të gëzuar që QPD-ja nuk është e fortë për momentin. Do ishte shumë më mirë për shumo që, një fort, që ja tumë të gjejmë një opozitë të fortë që t'i atumte dhëmbët si thonë, edhe pse kjo është më tepër ëndër që kemi ne gjithmonë sesa sa se kemi parë në jetë materializohet, amishrohet aq aq, aq, aq shpresojmë po der të tundja thonë për të partit. Problemi është për njësi këtu. Ka njerëz që si po thonë që janë janë demokrat të flakt, edhe të vërtet, edhe edhe demokrat ndoshta edhe më gjatë se Basha vet mm. në parti, që thon Basha duhet ikë. Ëh. Mm -hmm. Okej. Okay? Ka të tjerë pasaqë që thonë që Basha duhet të qëndrojë, që këtu pasaqë ka një një përçarje, domethënë midis dy grupeve që të qëndrojë apo të ikë. Po, edhe në rastin që iku. Ezmse iko. Ku do shkojmë? Edhe dhe solën një kryetar ose akoma më mirë. Edhe ta do doja unë? Mm. Do shpresoja unë, por kjo është thjesht kështu, një kryetare. Këto është sunë në fakt. Majlinda mm. Bregu. Edhe dhe pastaj po, Majlinda Bregu për shkak të jo. Majlinda Bregu dhe pastaj po, jo. mm -hmm. një kryetari që shkon edhe garon për të bërë kryeministër e parë e vendit. Ëh. Për shkak të ndonjësh, ndonjësh aproksim. Edhe dhe shumë vetë do ta votonin fuqishëm edhe për këtë. Po, do të ishte një person modern, do të ishte një person me perspektivë. Me kështu që njeh mirë procesin e integrimit. Energjike. Ëmësuar? Tjetërve me flokë të gjata. Të ke edhe paraqitjen sepse është e rëndësishme, etj, etj. Gjithaja janë të rëndësishme, por do të them që me të jetë me pak burrnesh. Por por për mi. Të jetë nga Škoda më? Jo, jo, jo, nuk e brijtë. Por. Problemi është se ngatrojë fare altë. Po jam kurioz. E di që kam miq demokratësh në anë dhe jam realisht kurioz që të marr vesh më shumë po. Nëse do ndodhte ajo, që e zëm se do largoj Bashën do vinë një kryetar tjetër. Grupi parlamentar i PD-s as. Njerëzit që do të përfaqësojnë PD-n në parlament. Djali Fariballiu. Ëh, Salignani. Janë tensionan fituarën këtu. Janë gjithë njerëzit e Bashës. Pra si, domethënë, ç'do ndodh pastaj që ke një kryetar tjetër ose një kryetare? Po i ke një grup parlamentarë që sësh me ty Kjo, nuk është Koordinon E, është qikë mështirë, pra da po them Presim përgjigje, 069 207 222 nga miqë demokrat, si bët? Si bët? Kthejmë asma në klubin e mëgjesit, miqë dashur i përshëndesin Fordi, urejmë ditë fantastike, është e martë Postova, po postova. S'mores me. Le kontrolloj. Postova. Okej, un sa po postova. Ja tashetot end. Jo postova. Kur ti bën end, mund ta shohën. Atëher mund ta shoh. Okej, sa po bën atë tri tre shi kuva. Pse nuk e shoh ndosh. Oo. Pse më i kem. Tani share. Nëse un jam i vjetër në Instagram, po jam i ri për këtë, për këtë gjë. Nuk di nga këtë gjëra. Jam Okej, shkruaj ty. Tipic është. Shoferi i ri. Jam i vjetër në Instagram, po. Përshëndetje. Misht dashur, misht e këni ardhur, në klojnë e mqesit është 7.56 minuta Në Klab mm. FM në 100.4 E dhe në ekranin e Klab TV Po kalujnë e mqesit nga Kryeministria mm. Po të ardhur për këtu me mësiklete Po të vishë kanë brava, ku shkjo Që kanë mëngë të ullirin, në zhbëra i që brinjë bukur Dhe janë të dritarë atje që afrojsh të mm -hmm. put Në atë moment që kaloi, unë ishe një radio brenda e thotë, "Jalla Shofer, jalla, e kam vde". Kryeministri, <gjellë> e kam, mund të jetë këngëre që e kanë futur tani mbaz zjet, edhe, edhe se përpara nuk e dëgjoje. Kryeministri Jalla Shofer po e kanë futur fund... <gjellë> playlist. Po duhet tash. Ehm, um, kemi edhe një anagram për ditën e sotme miq dashur, është mm -hmm. "Jo vini pa". Mhm. J O V I N I P A. Jo vini pa. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. 0692070222 0692070222. Mhm. Ej Bjorn, a le të bëjmë ndonjë byedhë nga aktualiteti, po doja do të bëja një pyetje, cilën ndoshta më duhet ta sqaroj. Çfarë? Fiten as kjo. Pjude është mm. është pjesë e numrash, me numërimet e dritanishme. Tam. Të votave etj etj në cilin qark Partia Demokratike ka fituar më shumë deputet. Mhm. Mm 06792070222. Jo në cilin qark ka mundur PS-n. Po po. Po thjesht po flasim si numrin e deputetëve që merr. Ku ka marr më shumë? Okej. Okay. Ku ka marr më shumë? Në cilin qark? PD-ja flas. Okej. Okay? Dakt. Mhm. Mm Mirë. Mendoj se ka kash mafton mm -hmm. për momentin. Numri një është 0692070222. E tani, çaro, u vokë në Instagram. Un sa bëra live e, një video më ish dashur. E kam përdorur këtë para një viti kur isha ardhur dua Lipa. Dhe që atëherë s'e kam përdorur më. E ja, funksionon. Tani mund ta shikojmë. Aha. aha. Do ta bëjmë më shpesh. E... Ojta. Duan njerëz për videon. Po e duan njerëz, i duan na. Ne këtu jemi. Duan video live, duan gjëra. Gjithë të duan irrit. Tuaj japim. <gjitha> mm -mm, si si keshën. <gjitha> si modeste. Tema s'kam qenë. Te këtu është shumë bur këtu Altin. Tani është Vanotech pra dhe gat me ty Altin. Mbajtaria e misionit. Falaria e misionit dom. Hoje, je je koni jenë në Instagram është një video nga ne. KABFM 104. Find me something to believe medium ka pa ber oron 2810 minuta në këtë moment dhe mirë se keni ardhur në klubin e mjeshtit Jo Vini pa, është anagrama për ditën e sotme. Jo Vini pa. 06920702220692070222 është numri. Alta ka një përgjigje të saktë lidhje me pyetjen nga aktualiteti? Në Kukës. Në Kukës. Bravo. Saqaf rezarti i parit. Jo, jo, jo, jo. Në sekondë, në sekondë. Nuk është po, na falni, na falni. Një Sa ka fituar në Kukës? Sepse pyetja ishte 100%. Jo, pyetja ishte kjo. Edhe një herë, sepse prandaj un thashë që duhet ta sqaroj. Thash në cilin qark ka fituar më shumë deputet? Mandate. Në Kukës nuk ka ai shumë mandate në vetëtes, është i vogël. Shushe për pres për përgjigjën e sak mm. Unë pjuj da, ta, në cilin ta, ta, ta qark për mm dhe -hmm. ka fituar exactly Në numërin no. më të mavë dhe mandatet Epo normalisht të ta në Për shumë në kukës për dheja ka fituar vetëm dy mandatet vetëm dhe, Ndërkoj që në tiran Olta mm -hmm. Për dheja ka fituar tisa, Një mbëdhjet faqe. mandatet <laughs> okay. Pra nëndë mandatet më shumë mm -hmm. se sa në kukës mm -hmm. Po, tirana man, është përgjit e sakë përgjit se ku ka fituar më shumë në datë dhe ishte pyritja dhe normalisht e më mendoj që ishte shumë e letë Sepse Tirana është Atëherë më shumë ka dhe në, në shkodur se sa në kukës Po, sepse ka pes pa. në kukës në shkodur sa... mm -hmm. Shumë njërë, Herkida është fituaj se 619 i mbaru numërë fiton 2 bileta për Herkida, të lumë dhe Herkida Bravo. Herkida Herkida mm -hmm. Mm -hmm. Ore, këlluaj e censurës kam bedur e pan së vullueshme, he? Anonim. Anonime ka ka vedi. E dgjem pak më shumë. Mm. E dgjem. Kjo është një histori për veshjet, <laughs> edhe për njerëzit që i bëjnë këto rroba. Por impaktin që kjo ka në botën tonë. <laughs> po. Është një histori për <laughs> dhe për frikën. Është një histori për këtë dhe për frikën në zonat e zotrinj, këtë dhe frikën. 06920702220692070222 Një Paktë histori një për... që nuk të shkon mendja çu mund ta thot gjatë reklamës sa çfarë kanë këtu. Është një gjë që, që, që njeriu e ka. Po ka. Një gjë jo e mirë që njeriu e ka. Apo jo. Është mm. një problem. Mund të them që futet te 7 mëkatet. Oh! Oh, Daniel ngushton në 7. 7 opsione janë sotrinj. 0692070222 është një histori për Pipin, ku Pipi është njëra nga shtatë më katet dhe frikën. <laughs> 0692070222, nëse e gjenin, keni përfituar një dhuratë, thon krymeni e mëqesit. Do të laj gjeni. Po ç'një dhuratë? Ja, më shumë <clears throat> se një. Janë, janë bërë tre. Një grup dhuratash po. Ëh. Uh -huh. Do fitoni një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy shishe nga Kantina Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Të ik truri, mirë, azhutë ik truri nga dhuratat. Ige truri. Çohet edhe kjo këngë. Blow your mind. Po ship, eh, ta përkthenim shqip e shqiproni mback do thoshim ta i gjtrurin apo <laughs> jo. Kë abe fem. I guaranteed I can pay your mind one night I'm alive in a dollar sign guaranteed I can pay your mind you're yeah, so bad that's the truth hey I guess you'll dig in the show So why we fight and we argue you'll soon love me right if we don't fuck this whole thing i'm guaranteed i can play on your mind one tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can play on your mind one tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can play on your mind one <laughs> Say me tell me i have changed but i'm the same me oh say me inside Yesi mirë se keni ardhur është ora tani 9:19 Mirëmëngjes Mërë më mëgjesët blendi, mërë mëgjesët tini Good morning, rëndjeri E, diqo, kemi një, një quizme seri sot mm -hmm. I cili është Metematik U dheqës të të mërshëm botëror oh. U të bë Që e kam? U të bë U dheqës të të mërshëm botëror U të bë Miz Danjori unë ftoj në një quiz me seri, do të doj disa pyetëdhëta duke filluar nga më të lehta deri tek më të, të vështira, gjithmonë mbi një temë, udhëheqës të të tmershëm botror, çfarë do të, të, të, të them domethënë? Në pyetjen e parë është kjo. Me gjasë të manipuluara, zgjendjet e vitit 1924 në Itali i dhanë pushtetin këtij lideri. 069 2070222. Të tmershëm botror. Me gjasa të manipuluara Zgjedhjet e vitit 1924 në Itali I dhanë pushtet absolut kti lideri të të mershën potror okay. Kujt 0 69, 20, 70, 22 mm -hmm. Kjo është vidja Ne e bashkëm programin me të tjera gjyra këtu në klubin e mqesit Qikoj përna që është endesur situanta dhe politike Në gjithandai. Për të thënë edhe ah psikologe Denata Toçe në në Facebook e cilaja kishte bërë një status me të thënë drejtën i fortë ishte. Në dhe kritik çfarë thoshte? Jo pak ndaj kryetarit aktual të Partisë Demokratike, Zotit Lulzim Basha. Mhm. Në të asnjë mendimin e saj. Sigurisht që ka dhënë mendimin e saj. Denata është person i njohur në Shqipëri psikologe, profesioniste, nën... mm -hmm. njerëzi me kontribute, domethënë edhe ta janë ata cilët u vlen të u dëgjohet zëri. Po. Avezhë është i fortë, është i fortë. Mundaj jeni tek Facebooku i saj, po ndër të tjera. Ajë shumë shumëshë mund të dhanë ministrin dhe dole palagur, por diskutove se si ai duhet dinjitoz. Të dhanë bashkinë dhe vetë Komunistët, me ndoj e thot, por i fute një sujëm, me dhe mek, nën kostumin e liderat, e tjere tjere, sëspo i fute më të ndojë. Ajo që më bërë përshtime, mua, njështë që statusi sajë, u morë nga gazeta të tjera, e tjere mm, tjere tjere tjere. Shë nga thërë ndonë. Po, edhe uh, u postua, u botua, mm -hmm. vetëm që u botua në në titullin Gruaja Eantari të Kryesis në PD, së në monë ashë përbashën. <laughs> gruaja e antarit të kryesisë në PD. Sepse bashorti i Denaldës qëllon që është antar kryesie në Partinë Demokratike. Pam. Vetëm she ajo ka bërë një reagim ndaj kësaj e thotë uh, që un kam qenë në PD shumë e shumë e shumë vite para se burrin të vinte në Shqipëri sepse jetonte në Francë në atë kohë. Është këtë. Kështu që, që, që, që thot ajo un jam në PD para ati dhe un nuk jam E nuk ka të bëj me të dhënë kjo, por ka të bëj edhe me të paritën gruas si, si si si gruaja e këtij burrit, mm -hmm. ama ndërkohë që njeriu mund thjet edhe po themi kontributet e vetan. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, sa jo, vetë e ka zgjedhur atë burr, nuk është se ia dhan me zor, por në kuptimin që nuk ka pse çdo njeriu të identifikohet gjithmonë me bashortin apo kjo është gruaja e burrit të këtij, kjo është ky është burri i asaj gruas që punon me anë, dhe çdo që lidhet në atë mënyrë. Sëpse njerës mund të flasin edhe jashtë lidive martesore A nuk po fletë si bashkëshor të të të të Ma të e kështë e thënë në fund që se am nga fshati i burit E kështë e seruar në po të qëtë E kështë e seruar që pëllin Po gjithë të si, kështë e ganë qojtur është denat atosë Ose e njërë më mirë si gruaj ati i burit E ma mirë Kemi Eldin O, kemi Eldin E presim Pohëmër e Eldin Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Moreldi. Po ku jemi ora? I shkëputur pak nga angazhuarja e smaltave, se më jam si, ja mm -hmm. drejt përfundimit të. Ke numërues, ke numëruar vota që kur jam po çam. Jo, jo, kam qenë me biznes, me biznes. Po mirë, mirë. Kam marrë makinë të re, domethënë, por që nuk ka lidhje me të pjesë. Riformatimi i Classic Tax Plan, dorëme mm -hmm. 2017-s, jam shumë blind në në aspektin e Makinat blinduar, e blinduara, ma, më ndaj kur mund suaj jam shumë blind nëse makina nuk janë të blinduara, <laughs> sepse kish kuptohesh pastaj. Po janë jo, makina të 2017-s domethënë. Domethënë, përdoret gjithmonë për konceptin Për pozitiv, jo, pa, pa, për për për për që rrimë ambasatë Në e di, do thonët, blind do me thonë që ka kondicionerë, që punon por, mirë E e shumë këllot, e? <laughs> <laughs> Ambi e di bronqëm Si eshtë trafiku në om të omendë Plus që da eshtë dhe ti bronqëm në të të tëra <laughs> Po, bleni, situatë të trafiku sotë si ditë tërne Kemi të vizje problematike Aha. Të pak të në dy akset kërësore kanë trafik të rënduar po, Rruga e Tursit Vjen nga pjesa që vjen nga autostrada me Zona e Laprazës, rruga Drita Noxha me trafik dhe pjesa drejt qendrës Tiranës. Po ashtu dhe rruga Albanonisë vetësi e rënduar nga likteuardi si drejt qendrës Tiranës, por meni rruga Kavajës si aks ja, kryesor çarkullohet pa trafikun asasht sipër me pa probleme. Rruga Bardhit kryqëzohet me zhattrsim vazhdimi i bulevardit Jeanne d'Arc i çarkullshëm. Pjesa tjetër deri tek Xhaiko drejt stacionit tren nuk ka probleme. Zbresim drejt Unazës poshtme, ndërkohë që rruga Dibrës vjen me ngarkesë drejt qendrës Tiranës pjesa unal post me mua me gjithësa e kalueshme Suleman Delvinë zonat e Tiranës së me problematike lëvizja nga Komuna e Parisit drejt rrugës Vasil Sand. Pjesë të tjera janë çrkuqësuar. Faleminderit Deldi. Me paham. Delvinë, ju më instaloni në informacion mbi situatën në trafikun e Tiranës. Emily Sanden, tani me Heisenberg. Dishur? Emily Sanden, a kemi aty? Po ti më dërgo me një kërkë mua pak më herët. Ai ja akoma për ato. Po, apo ndrovem më vonë. Jam akoma. Okej. Çfarë ishte këtu tani edhe një herë prezantoj vetë. Calvin Harris, Katie Perry dhe Farrell Williams. Të tre bashkë? Po. Pra shimë këmë tre shë situatë. Tre shë. Calvin Harris mi shdanshur me Katie Perry dhe Pharrell. Jagu Jan, në Klab FM. friends do you like getting paid to get in paid attention like, you mix the wrong guys with the right intentions in the same bed but it's still a long distance yeah, yeah. you looking for a little more consistency I but know. when you stop looking you're gonna find what's meant to be And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had. You'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in a clutch more than lipsticks and phones. Wear your fave cologne just to get you along. Don't be afraid to catch fish Moskifrik t'ka bësh peshk Në Klab FM në 100.4 Eme në Ekranin e Klab të vëzë Në Gjes Ndërko kishim uh, një pyrit e mishdashur nga një Kuitz uni me seri Thili është Lider të të mershëm, mershëm. botëror mm -hmm. Pa Adhere. U të bë U dhegjës të të mershëm nga bota Dhe kemi U uh, të bë U të bë Me gjasat të manipuluara Zjetet e piti 1924 në Itali I dhanë përshetin apsolut Këti u dhejsi Mussolini eh, Mussolini është përgjit që e sak 54 i mbaron nëmri sa miot Fiton 2 bileta për në Sineplex Ate rejni nga Po Kjo është shpytja e dyt e ciklit U dhejqës të të mershëm nga bota U të bë 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22 U, të bë A dere Encyklopedia Britanika mm. Thotë për këtë Person nga Uganda pa, mm. Se shquhej Për ndryshime dhe forta në humor Dhe për nacionalizmin ekstrem A tini mendon që e di Por kjo është për të gjuesit mm -hmm. Në 0692070222 Enciklopedia Britani ka thot për këtë Ugandan, hmm. si ta quajmë? Uga, Ugandan? Nga Uganda, po e them ky ky lider nga Uganda pra. Okay. Nga Uganda, i rastë. Ugandan, po është tamam. Nuk më thash shumë. Ë, okay. uh, pra shquhet për ndryshimet e forta të humorit dhe nacionalizmin ekstrem. Për kë bëhet fjalë? 0-6 dhe në njëzet, 7-10, 2-2-2, 0-6 dhe në njëzet, 7-10, 2-2-2 Olta Pa? Që marë në thonë në lidi me censurën? Ka tre mishtashur janë, tre durata në loj Për një, një fjallë, e cilë Altini thot është njëra ndër 7-4 është një fjallë, mm. një vesë, një sielje keqe e njëri jutë Një cilëci jo e mire njëri jutë E cilë anë shërë, aty dhe jutë dhe të zbuloni Nëse zbuloni këtë Fitoni tre durat A janë uh, kontroli pëll mjekësor Janë pijet nga kantina e pijet e gjysh kastrioti Dhe elektroni klanin, po? Po, po, po okay. Atër kanë thënë urejtjen jo. Për mm -hmm. veset dhe frikën jo, jo. Për epshin jo. Për zilin mm. Epshin mund tishtë, zilia mund tishtë Për angthin Angthin, shumë mirë pra. E keni parë filmin 7 Filmin 7 eh? mm. Brad Pitt Morgan Freeman Kevin oh. Spacey 7 mm -hmm. më katët Njëri nga 7 më kate, thukaltini, po njo Zilia Kujdes, di gjojni dhe njërë Kjo është një histori për veshjet Edhe për njërzit që i bëjnë këto Europa Për impactin që kjo ka në botën ton është një histori për p*** dhe për frikën Për pipin dhe për frikën, bra 06 dhe në 2712 06 dhe në 2712 Ah Ma s'kime raqo jeri se do kemi ranës të luaj me dhe bashk Do kemi kvits këtu pop kvits në... Ja, pop kvits e lojajlorit A ti në ti me qire asaj Do ma thua është shumë me goj Po pasë zë, përgjishin e sakt? Jo, nuk e tia unë të A, përsa e rrash Kod në e rrash A me kod bjeri sa të duash të Bjeri dhe një A, ka lezet Ok, farim dhejtë Theme dhe s'pa kërënjë në qësim një qëdarkur Theme dhe të ke Ah, A kjo është e bukur. Era i strefi tani. Redrum. Glave fem. every penny for your fancy car some people call me bunny and kiss you like a za sweet like honey sticky like gum chew you like a cannibal at right one chew like a cannibal at right one chew like a cannibal at right one Then I leave you hollow, where I go you follow, so you better act well My uh, love is bittersweet, but I can show you heaven But first get on your knees, close your eyes and count to seven I don't care if you're a peasant or a king, if you were me then you're everything You're too smart for utter drama, can fix my heart with all your commas You drive so fast, don't care we're going to make it Trefim i shdashur bashkë me Felix Snow në këtë bashkunim që qojët Red Room Në Klab FM një 24 tani, në shtora, 8 e 36 minuta mi Unë jam Blendik të bashkë me Jerin Mirëm Gjes Blendik Mirëm Gjesi Jeri Mirëm Gjesi Gjitha Mirëm Gjesi Altinit Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi edhe Oldes Mirëm Gjesi edhe mi Lordes Mirëm Gjesi edhe Lordes Mirëm Gjesi Edhe ju këtë gjëtjeni një ditë fantastike përse së të të të të të të të të të të të të të të t nga ZUA urojm nga zemra <laughs> gjithë këto zanores së bashku. Ehm, um, dje vëmë tregon më pak më parë për faqen uh, tonë në Facebook, është facebook.com/klubimqesit, në të cilën një herë më thotë se gjendet edhe video e një vajze të vogël e cila ka shokuar të gjithë sa i ka bërë për, për vete. Të gjithë. E, kshu e kam, sëpse, ka shkuar pra. Është vetëm 19 vjeç. E ka emrin Selin, sepse prindrit e saj e pëlqejnë shumë këtë emër Selin Dion. A, po, prindrit e pëlqenin që para se ta lindin këtë gojë. Po, vazhdoin ta pëlqejnin këtë emër Selin Dion, duke qenë lindja. Që pas nisi në fillim. Po, dhe gjëja tjetër interesante që unë nuk e kam shkruar aty është që Selin ka edhe një motër më të vogël, emri i saj është Dion. Dion. Wow, Selin Dion pra. Selin Dion, Selin Dion. Ajo. Megjithatë do dëgjojm Selin, është 9 vjeç sepse ka kënduar një këngë nga Selin oh, Dion që është okay. My Heart Will Go on në mm. Americans Got Talent. Okej. Okay. Pra jemi në Amerikë këtu. Një zg të jashtëzakonshëm. Se... Vetëm 9 vjeç. Pra japoneze, keni. Okej. Okay. Ja, është amerikane yeah. po. Në origjinë aziatike, po. Pra. Mm. Le ta dëgjojm. Selin mi dashur, 9 vjeç. çau <laughs> je <laughs> heri <laughs> bombao një çiko heri po mos <laughs> i duanu çika tani do ri kapai pak ti kënei lozi <laughs> <laughs> <laughs> <horsky> papa ja erdhëm erdhëm erdhëm erdhëm erdhëm oh. Në menjëherë bota. Po shiko, Jeri nuk kanë mm -hmm. me, Jeri nuk kanë me këngën uh, My Heart Will Go On, ashtu si vajza e vogël në ngjë. Ja, Jeri kanë për Zekon dhe për Rozën, akoma. <laughs> Bravo Blendi. Dick! Dick! Chicky! Ay ay ay. Mir faleminderit, e bukur uh, vajza e vogël. Mm. Bravo i qof. Shikoi parke paska din shkëmbim vogël a mund ta dëgjojmë një sekond këtë vetëm uh, se i flet të i flet Simonit i flet Simonin e Simon de Beauvoir. Sai men kao. Celine I want to know uh there's obviously not you singing so who's that singing? <laughs> <laughs> <It's> me. <laughs> <laughs> that's really you. Yeah. <laughs> You're not kidding me. I'm not kidding you. There's no one behind there's no one behind no, that screen. No, no, no, no. <laughs> yeah. It is 100% you. Yes. Okay. Well then you are incredible. Okay. Ai ai ai. Um yes. atë. Gjentejë të bukura. Un kam një kam një detaj të vogël që dua ta ndaj me ju mish, daj, ju jeni shumë të rëndësishme, dua t'ju them se German Optik është shpërndarësi ekskluziv i xhamave optik më të mirë në tregun gjerman, ata të firmës Rodenstock. A vendem ju ftojmë që shkonin në dyqanin e tyre për ulje deri në 70% për syze të diellit nga markat më të njohura, dhe xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter, për celular, oferta speciale për pensionistët, të cilat janë vetëm 4900 lekë dhe përfshin vizitën, kontrollin, xhamat, skeletin, Gjama. pra ti hyn, mbaron punën me mjekun, merr syzet, i fut në jetë dhe del dhe gjithë kjo kushton 4900 lekë pa kosto të fshëhura. Që dalin shumë bim rrugës faq dhe kjo është dajojo, jo, nuk ka Qështë um, që Gjerman Optik mi që da që kryen të gjitha loj dhe korrigjimit që kimit nga më tjeshtat dhe Derit e më të fështirat dhe e gjenit e kë qendra kristal në komunën e Farisit të në kry qytet E gjitha shtu edhe në faqen e tyre në Facebook, e tila është facebook.com Fraksion Gjerman Optik si që të gjoni me gjë, si Gjirafa <laughs> ok. Gjithashtu mund ta gjeni edhe në germanoptik.com. Edhe germanoptik.com është faqa e tyre, kështu që mësoni më shumë më vonë për këtë ofertë. Ëm um, në ditët që vijnë. Po, janë aktive tani në fakt po. Por nuk merren me kujt sepse Olga gjithashtu ka printuar për njërin prej dëgjuese që do të marrë një kupon prej 2000 lekë të reja nga. Ske, e ke okay, okay, me garantë. Papa. I tregua gjithëta. Na normal çpon. Ajo më lexon jismon. Ajo të lexam. Edhe unë libri i hapur për të. Në më jo, ka lexuar të tjerën mbaj. Ktu në fund Holta ka një feliç që thot një kupon në ditë përfituesit nga German Optik. Ëmiron. Okay. Atë ka lexuar ajo. Jo, u konsultova me Holtun sëmse. A do të ajë me një kupon bra? Kuponi sa vlerë ka? 20000 lekë të vjetra. 20000 lekë të vjetra. 3000 lekë. 2000 lekë kuponi miqdashu për ta përdorur tek German Optik. Uh, edhe un do t'ju bëj një pyetje tani dhe do t'ju jap atë kupon nëse ju dilni të sakt. Po në fillim fare, Olga do t'ju japi emrin e ose përgjigjen e saktë në lidhje me pyetjen e fundit. Pyetja e fundit Ishte dhe, që ishte. në Enciklopedin Britanika mm. ky lider nga Uganda përshkruhet si i njohur për ndryshimet e forta në humor dhe nacionalizmin ekstrem dhe bën mm -hmm. fjalë për Idi Amin. Idi Amin prap. Ës bina fituese fiton një kupon nga Mon Cheri. Super. Pyrrja radhës, kjo është për kuponim që do tjetë nga Gjerman optik, vetëm se do të i bërgjigje një shpejt, sakt në 0, 69, 20, 72, 22, me një së mësat, është pyrrja ledhë në fakt, të të nga qëlonë geografikisht jo fort larkë, në gjithë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d që të shtihej nëbi turmat e demonstruazve në këtë vend. 069 17 222 Në datën 17 djetorë, të vitit 1989, Nikolaj Caushesku urderoi trupat që të godasin të qëlojnë me armë zjarri nëbi turmat e demonstruazve në këtë 222. vend. Kundovi? Mm -hmm. 069 17 222 Facile, facile. Këtë jemi pasfa këtë lume dhe mqesit, anë i është një ko e shkurtë në dërprej republikitare dhe pasaj vjen Bruno Mars. Mirë mëgjesi që të gjithë, mishë të këni ardhur në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Bruno Mars, mishë të ashtë me 24 Karat Magic në Klab Mjëmjës, FM Mirë mëgjesi, good morning To është edhe Gjerri Mu, Mjëmjës, Altini Mjëmjës, Mu, mu Altini Mu, Kalimera Kalimera, Kalispera, yes, me që la fjela është Kalivera Ka edhe Grecia ka bërë një notë proteste të serioze, se shpëmësojmë Në lidhje me njërin nga gurët Pse? e sheshit të këndërbej A ka më që andim të për Sepse është gur çam thon ata. E ka padalli. Do ta heqën e? Është gur, e hinë, ai është gur ora. E dinim makta. Emilia e ka fshehur atë gur në mënyrë të tillë që nuk e tregon kurse ku është. Gjithçweit. Super. Për dashja kam vërtet gur çam tani. Nej, pydem mund të isha. Ka vërtet gur çam. Mund të kemi për shembon që ka gur amerikan, gur suedez, gur italian. Ë? A sti thua që kemi një çen shqiptar? ka algo ti un 6m. Këto janë ato gurit gur mbetet, kështu që po shih për lexoj me anë të një deklarate përshtyp në faqen e saj zyrtare Ministria e jashtme greke ka reaguar ashpër ndaj projektit të rindërtimit të sheshit kryesor Tiranës, i cili na e quan një projekt me karakter irredentist. Ëu tfiela e madhe. Po, si do të thotë, shik këtë pas pra. Ëh, ne dënojmë ndosën në sheshin kryesor të rinovuar të Tiranës të gurve çi vjen nga zona e ndryshueshme po e Ballkanit, duke përfshirë edhe zonën greke të Filatit, thuhet në deklaratë. E dënoim. Po imagjinojmë për shkak të filat blesh çimento, a tulla, a kështu. E dënoim. Nuk lejo. Nuk lejon. E dënoan. Këta gurë, thotë, i jepim shansin për të shpjeguar si çdo. Tëngur, në të cilët janë gdhendur emrat e zonave të preardhjeve të tyre, kompozojnë atë vepër që simbolizon mbashkimin e Trojës shqiptare dhe është e qartë pse bëhet fjalë për një veprim qeveritar qi kufizon dhe fsheh irredentizmin është shprehur ministria e jashtme greke. Kjo është një tjetër sfidë që qeveria shqiptare pra e cila minon marrëdhënien e Fsi një sistemi i mirë. Nëpërmjet kësaj praktike, vajdon deklarata provohet mbështetja e tendencave kryesore kundër vendeve fqinje të Shqipërisë, pasi përmenden në mënyrë specifike emrat e disa zonave të shteteve të në ndryshme të Ballkanit. Që të thotë që do të thonë, nëse në, Shqipëri EU bari Ajo duhet ta bëjmë ne grekun të kuptoj se çfarë do të thon Troja e shqiptare apo kush se ka dhe, kuptuar. Dhe diferencën midis Shqipërisë së Madhe, pa, ai nuk do ta kuptoj. Ta por uh, diferenca midis Shqipërisë së Madhe dhe Trojës së okay. shqiptare është është e ditur. <coughs> Edhe nëse Se nuk e kuptoni se çëndrimin e këtyre grekve këta çfarë thon që historia fillon atë kur themi ne se fillon? Po normal. Sepse nëse fillon atë kur thon këta, i bie të fillojë herëse këta u pëlqen ajo e hershmja kulishin kulishin lart e ke prezencëntizmi. Kështu që jo u pëlqen realistë kanë se të mburrën, kanë shumë për të mburr. I kanë dhënë shumë botës grekët. Kulturë e madhe, nuk po them. Por por nuk do në të shkojnë më brapasë 100 vjet kur vjen puna te Çamria, sepse pastaj del del me shqiptar atje, del zguluar. Mirë. Kështu, unë një laf kam për juve. Zonja dhe zotrin nga Ministria e Jashtme Greke, ose dy, mund lejoim dy? Dy, no. po, dy shpejt. Kel demi.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 found my heart broken here yeah, made friends and lost them the dude yet and i've not seen the color in feels in so long i know i've wrong but i can't wait to go on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 But nothing ever hit so people talk to me and all the voices just but no i'm going think all Gjë Nikolaj. Gjë Nikolaj <laughs> thembe unë shumë let, po e lehtë, po gjithsesi loja në samba e lehtë, është keni ardhur në klubin vale e Mqjesit, vallet e klubeve ferm në 104 orë e 3 mëngjes dhashur. Në këtë frekuencë, gjithashtu edhe në ekronin, e, e faleminderit për ekronin. Ekronin, ekronin. O, Olga, kemi emra fituesish për dën deri tani? Po, i jepi pra. Pavioni. Ishtë anagrama për Pavioni Qasht, 7, 4 i baronumëri Ildës dhe fiton një kontrot të plot miksor nga Spitalia Amerika Jo, vini pa Pavioni pa vi vi Pavioni Igua jo Ndërkohë, Rumania më thot Roni 7, 98 i baronumëri fiton një kupon nga German Optik Pra për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Urderoj që qëloj mbi të qëlojmë biturëmat e protestuazve në Rumani mm -hmm. Përgjigja e sakt në Rumani E ne dim se si vazhdoj ajo i së rrit Shushë Shumirë Leta pëjmë një tjetër pjodin nga Udejqës të të mershën botëror Mishdashur Okej okay. Kjo është kategoria jonë Udejqës të të mershën botëror U të bë Kjo është pak me vështirë jeri mm -hmm. Nuk është në Rumani Kjo është pak me vështirë jeri Këtë kemi një gjithur këtu e qarështesku në dimë gjithë si histori Por Reformat radikale të këti u dhejsi mm -hmm. Shkaktuan mbi një milion vdekje në Kambodgja Midis vitit 1975 dhe vitit 1979 Pasaj linda unë <coughs> Pra okay. Reformat radikale të këti u dhejsi Shkaktuan mbi një milion të vdekur në Kambodgja mm -hmm. Mitis viteve 75 dhe 79 të shekullit kaluar 069 20 70 22 069 20 70 22 <të> Për këbët fjalli Beto me emrin e ti duam Të ndimoj është një burë <të> Nërmaj okay. Ndërkom Në lojën ton me sampla mishdashu që bëjmë herba sere këtu në krybin e mqesit Ne ju dhëm juve këng të vjetra Edhe ju kërkojmë që të na tregoni se cilat janë këngët e reja që kanë marrë prej tyre. Mhm. Mm kan bër sample nga këto këngë. Kjo është shumë e lehtë, mendoj unë. Kemi dhënë një këngë të vjetër të vitit 1967 nga David McCallum. Mhm. Mm është një këngë e cila quhet The Edge. Tan The Edge. Dhe janë se si filon Ju duhet nga të regoni Se cila këng është bazuar të kjo këng E 1607 mm -hmm. Se ne mendojmë për këta tinguj E këto refrene E këto uh, Melodi Sikur janë të reja Dhe nuk e dinim që Para se të eksistonim ne Eksistonim ato Ok? Ja, mo ja motivi Dijonin këtë motiv Dhe nga të regoni pasaj se Në cilën këng shumë të njorë The call son është përdor. Kujdes. Wow. The Edge nga David McCallum 1967 069 0692070222 0692070222 për cilën këngë po flasim ne të renduam mm -hmm. bazuar mbi këtë kthehemi pasfaqjeve të njëjta tani muzikë mish dashur The Rolling Stones of been me Hey to see you go It's time to wake up, and have a laugh. wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Nënte, njëset minuta po thuaj se tani në klubin e mqesit Në valet e Club FM në 14 mm -hmm. Ebe në ekranin e Club TV Në jam Blendi këtë u bëshme jeri Me mqes, si qita Me mqes, si qita Me mqes, me mqes, me ju nga ora 7 Dere nore në 10 Në këto valet dhe në këto ekran Quna dhe goca Ose e kronë, si që do t'jeri Nërko kemi një fitues, sepse unë pyeta Para pak se Cili ishte personi që bëri reforma shkatruese Në Kambodja Nga 759, 79, -në për 4 vjet Cila të rezultua në vdekin e miliona njërëzë Pol Poti Pol Poti, pra, bravo. sak Öshtar janë i fitues, 166 Timberon numër, fiton një dhurat nga elektronik line Ok, bravo, falimin bravo. derit Pol Poti Falë Vjalloshit Që i gjeti <tus> Edhe i lumët Nërkoj që mishdan qërë kemi luaj dërnë lojnë tënë të samplave Një këng nga viti largët 1967 Atër, asun, asjeri, as kush prej nesh nuk ishte lindur E vërtet është Dhe kënga është kjo këtu që e The Edge nga David McCallum Këng e vjetër Këng e pa njohur Motivi është shumë njohur Edhe është nga? Ollëta? 3rd 3 dhe së në Wow! Bravo! Bravo Ina, 4-5-8 i mbëron nëmri fiton 2 bileta për nësë nëmësë Copy paste Të do! Të do! You know what I'm up with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! You know the Red uh. Coast is back for all you suckers! Suckers! To put something in here! Laisie, laisie! Kusë gjedi, ollëta? Ina. Bro, Ina. Bro, Ina. Yeah, I'm mm. burning it up. D, P, G, C, you should be turning it up. C, P, T, L, B, C. Yeah, we looking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, your life. Oh, no. Taking chances while we dancing in the party, for sure. Slip my mm. girl off. Të këngë dhe Snoopy dhe datı... Darker Drace West Coast, baby është është Në vjenë dhe shira për një ice coffee vetëm nga këto Në e ka batalje Se është gjithmon vera, ti është gjithmon është gjithmon behar Ati në mundesh Ta hapë është një ice coffee, po që Kur të kërcase ajo, të kërcase fiksish duhet Lidhe me këngën Tani, kujdes Hapë kanasën Yeah B. Bravo, Bravo. DJ. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh have you know what <laughs> <laughs> I'm with the D O double G street off some killer streets to C P T king of the beach right to on in your fleet what what the feel rolling on dogs like <laughs> it oh, would what Okay. Këhem bashkë në MTS Bravo kush e gjeti? Ina ina. Ina ina. Nuk kemi ti të pak von. Woah woah. Website. Telefon you love. The California bug got your boy a king of. Këhem bashkë, ne them 104. Ju përshëndesim që të gjithë miqtë dashur. Laquititan. I follow Rivers. Në qesi imisht të keni ardhur në Club FM në një qindë bikadër Likey Lee Ai Follow Rivers Mirë vë gjesë Shumë këshuk isha jo Ai e je gati jeri? Pari Për Popquits? Ja Ajde <laughs> ajde jeri Jeri nuk është në Teres Ison për Popquits Nuk doj që të bëj Popquits Pa, unë nuk e përishë Lorit Lorit <laughs> e gati? Për është Popquits? Pa Ok, Gjimlom shumë mirë Jeri mund të tundështë tëndën? Pa tjetër A të ere, mishdashur, le fillojnë të të një popkujcin këtu në klubin e mqesit Këshava i din Dhe të një Dhe të një Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vien Popkujt Aha Vala Ha të popkujci të një në klubin e mqesit mishdashur Trer trer trer trer ja janë pyetjet e lehta. Mm -hmm, mm -hmm. Kjo është kategoria pyetjet e lehta. Luanieri, Luan Altini, Luanolta dhe Lori. Bravo! Shumë mirë zonja dhe Zotrin, le të fillojmë tani. Pyetjet me radhë. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Jeri. Altini. Mm. Olta dhe Lori Pa Pa Boni gati se është nëjë shpecijet Tun në një zilet nëse edini përgjigjen Gale, gale wow. Përgjigjeni ja. Sa Pjotjen Jera Olta Sa vrima ka Sa vrima ka Që si nga prod Pa <laughs> ja, Aldin më tështë është për ty Më shumë jo, së për aljë Më shumë të anjëm. kërë shumë Moskipur nga tjem. vrima dhe Aldin Sa vrima ka Një Top Standard Bowling Oi ta. 3. 3 saktë. Shikon, bash e dia. Net top standard në bowling ka 3 vrimë. Se futën pra 3 guti, 3 gishta. Mund të kisha thën katër, mirë që sash. Sa vrimë kanë? Duhet të japë ndar. Ka mbyllë të poshtëmen. Ka luajtur mend. Në moment. Kujdes. Në cilin vend, pietra numër 2? Pyetja numër 2. Pyetja numër 2, në cilin vend të botës ndodhet Mali? I Everestit Unë e ti po e kam në arrua Në të të vend të botës Ndodhet ma li Everest Këtë duhet të shkosh Kur do të njitesh në Everest? Duhet të shkosh nga Azia Ater, atër, atër, kush i ra? Unë i ra, po Duhet të shkosh nga Azia Në Kam gati, po së po më dhej Në E yeah. në Nepal Bravo! Yeah. <laughs> Okej, <Okay>, shumjësht <laughs> E gjedi Nepal vërë Po, Nepal vërë Shumirë bravo, altin të lumë Bravo titi Gazia në Nepal Gazia kam, kam mm. Qekan të vështira, sotë ma Jo, majnë edhes, ashtë Nepal vërë <laughs> Nepal vërë <i> <laughs> Nepal vërë Nepal vërë Nepal vërë E di për e di për prënit Okej Pyvet janë numër tre Pyvet janë numër tre Pyvet janë numër tre Pyvet janë numër tre Tek i famshmi film vizadhimorë The Flintstones Pan Flintstones, ha? Pan Fredy, Vilma Barni, Betty. Kyria është si quajë? Djali i Barnit dhe Betit. Ku oh, djali? Djali i Barnit dhe Betit tek The Flintstones. Se di po çoj për sel hormonin te. I Barnit dhe Beti. Ma vjen vetëm dino sabre. <laughs> <dino. laughs> si dino. Po për dino. Na diali si quhet djali, djali. Djali. I Barnit dhe Betit njerëj. Un për emrin shumë. Atë Olga ojta... Altin. <shy> <shy> jo, e pasaq. Mini, Olga je në zero. Okej, okay, shumë mirë, lëm. Është për dëguesit 069 20 70 222 069 20 70 222 22, 22, 2010 për në fa, Cineplex do t'i japim antish që vjen me përcisjen e sakt. Jo, jo. Jo, mos ja. i mamës, do të mos do, shumë vao. U dojë, vazhdojmë. Jo të dojmë, u shpresoj. Ka mundsi. Këta numra nuk kanë bravo. Pësaktëti nuk u doj. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Sancë pakane yll detit. Qëstes mpes. Holta sakt, base bravo Holta. Ua. Po tova <laughs> mundaj që është <ikisha> gjetur. <laughs> Presim <laughs> detani. Sihemi detani. Holta është para. Holta është 1, sepse bë gabojmë. Dalën sekond, thaltin për çojën. Ja, s'ka. Sa vëmendje ulet mu ju. Vërtet mund çojë Altina? E bëri për Gallata. Ta kishte këtë ndërsat. Altina nuk çojë, nuk çojë. Emir hajde ka 2. Ta kishte këtë ndërsat. Miçi ashtu. Alfini ka gjetur, Alfini ka gjetur me Palin. Këtë ke gjithë Nepalin, pa, ajo ke gjithë dhër 2 Angelet këte nga regja, fiturën, që që e për Lori se ke himu të si Pyet janë nëmër 5 <laughs> Pyet janë nëmër 5 <laughs> Pyet janë nëmër 5, 5. Sa krah, ka një bletë Lori, 4 4 kraj, sa? Po jo, e shetë në shetë në shetë Në këtë talë Jemi në regull? Dhe lumbë, Lori, të njemi gjithë barabardë, po? Në shetë, olëta e së 2 Po bojta Mir Alda. Apo pjotja? ka më byty. Ka pyetje akoma? Ju jo, Aka... dukesh që ke dy ulta. Pyetja numër 6. Pyetja numër 6. Pyetja numër 6. Oh, çesrat. Bim. Ëh, ti bie në fund. Atëre, kujdes Alda. Tu mund të arrini Olden ose Alda mund të shkëputet një herë për gjithmonë. Hm. Mm. Pyetja Alda është. Në një trompë. <tus> <tus> <tus> <tus> në një trompë, instrumenti trompës. Sa valvula apo çelsaka? Lori Gjasht Jo ja. Tre Tre yeah! barazim, tani, e sark Heaaa Ma kape? U bëk barazin të një që duhet e nda në njërë i tjetër Tanin luan me të Maltini dhe olë të mishdashur që kalojnë në... në Qa shuhet? Në fazën finale Maltin, ma lem mu Altin të Në fazën mra, finale Në fazën finale Ma le sot talen nesër Njeni Gandhi? gati? Gati Kush nga ju? Keni stilën e alphasa vetë? Kemi po. Po kemi. <laughs> me shënim. <laughs> Oke, okay, atëre. Cili nga ju do të thjet më i shpejti të më shkruaj numrin 34 në shifra romake? Tani, 34 në shifra romake, shpejt, shpejt, shpejt, shpejt, shpejt. 34 në shifra romake. Volta <laughs> go, go go go. E shkruaj jua. Volta ishte para. Ku janë të dy të sakisoj. Bravo të qof. Oltë ishte para O oh, jo jo jo, ishte para po tete Ishte ishte, ishte nishte Ishte, ishte para Se posykoja ku shkrymin e srelapse Vërte tjede Oltë ishte, oltë ishte e para, bravo Bravo, bravo Oltë në vëllate që këshku e tur Z, Z, Z I, V A pojë Z, Z, Z, I, V Bravo, oltë a ke fituar Të lum dhe lumbe kjo të jep ti të drejtën të, të përgjigjesh vetme për fitjen <laughs> e fundit dhe fiton për gjithë javën gjithashtu. Edhe të los los sa të ketë klub mëjtesi. Për... Ndjam. A tërë e gadi? Po patjes. Kjo është e fundit. Ojta. Për <të> ty. Na, dishar, varia fotob. Kontrollojsh dhe... <laughs> me. Ne do të ne do të video. Ojta, cili planet është më pranë diellit? Nuk e di. Ja, ja, ja. Jo, unë vërtetën dua të, të saktën. Hmm. Për tëra? Jo të vërtetën të saktën. Vetëm për ty, Olta, kështu që. Cili planet është më afër më afër diellit? Apo sdoi ti pia? Merkur. Bravo! Bravo! Është saktë. Është to, për gjithë ajan, po puit. Ju do ka, ju do tre tjera që nuk morën pjesë. Një pyetje vetëm për ju sa për çka. Kush më falni, më falni. Me Shveçri, një pyetje për ju. Kush i di gjitha? Pushtiti për Didi. Jo, ja. kusht i ditë gjithë. Olta. Bravo. Kusht i ditë gjithë. Sepse po at personazhet e, e, e teprit ja. ja. matematikës. Ja, ja. <laughs> <laughs> Lum dieri. Hemi mbas pak në lojën e gjitë. E vazhdojmë lojën, ta visë do Realtdini. Didi. <laughs> Vet tani. Ai, ai. Ai. Ai, dini se. Dini se. Vet tani. Ai, dini se. Ne jerin në klubin e mëjesit. Pesë metoda magjike të gjysheve. Përdor një patate kur ju pizkojnë mushkonjat, kjo është gjëja më e pazakon që mund të këndu gjuar veshët së fundëmi, por kjo i latë që i gjyshes funksionon vërtet. Nëse ju pizkojnë mushkonjat, nuk keni pse ljue një trupin të uaj ma alkoll, mi afton të vendosë një fetë patate jenë lëkur dhe shenja e pizkimi do të shduket me njëherë. Vendosni hudhër për të qetësuar dhimbjen e dhëmbëve. Dhimbja e një dhëmbit të prishur, sidomos në orët e vona të natës kur nuk keni asnjë mjekim në shtëpi, mund të kthehet në një maksë vërtet. Ndihni këshillin e gjyshes. Domethën, vendosni një selp hudhre në dhëm për 7 deri në 10 minuta dhe e shpëtoni nga ky shqetësim. Përdorni lëkurë për portokalli kur ju bllokohen hundët. Farë mirë mund të zieni lëkura portokalli, pasi të filtroni lëngun, hidheni në një shishe spray dhe përdoreni. Ha një kos për të luftuar erën e keshit të gojës. Shumë njerës të cilët flen me gojën hapur gjatë natës nuk mund të mose vuajnë erën e keshit që ju vjen nga gojën në mgjes. Zgjidja, një lukos e so, bakteret e mirat të këti të fundit, eliminojnë erën e keshit të mgjesit. Kafshoni një laps për të pushuar dhimbjen e kokës. Shpeshherë na dham koka, dhimbje e cila mund të shkaktohet nga stresi, ankthi, lodhja apo përjetimet e ndryshme emocionale. Por në vend që të përdorni medikamente të ndryshme qetësuese që sjellin efekte anësore, zgjidhja mund të jetë më e thjeshtë, duke vendosur një laps në mes të dhëmbëve. Dhimbjet e kokës janë të lidhura dhe me muskujt e nofullave. Zëmbajtja e një lapsi në mes të dhëmbëve i ndihmon muskujt e nofullës të relaksohen. This is Club FM 100.4. It's on a rumor mill, the word is on the street, ah, ah what you say to me i i, I cuz the body built they won't give me no release i i i somebody cheap throw no chance of a remedy no bad things be spread around no no let it go just turn it down don't be your fool don't be your clown can't tell me won't tell me nothing anyhow bad things be spread around no no let it go just turn it down either way i'm coming around can't tell me won't turn me down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 Ok Atërë Elotu Gozët kam nënduar një fjallë, mi qda është në rrundë e altinit duhet të vazhvullojmë Në kjo është loja Ne mm -hmm. të shojmë nëse ja dalim, ju mund në ndimoni Në 069 27 22, po t'jeni quna boba Me që janë quna të kundra gozëve, po t'jeni quna boba Në ndimoni në 069 27 22, tu gjejmë fjallën qupave tonë Charadio, loja që vendos dhend të kundur vajzave në kërkim të një fjallet të vetëme. Adere, ljepi një fjallet. Super, super, një. Tjena juaj hard. Ja. Tjena juaj pjet. Ja. Êshtë veprim njëri. Një farë mënyre, pam. Që e bën njëri ju. Që e bën njëri ju, jëri. Pam. Êshtë një veprim që e bën njëri ju. Pam. Êshtë negativ apo pozitiv? Por e varët në situata. Nuk ka... Nuk është kështu pra, është si, nuk është si kshu kshu pra, as shumë as kështu. E bëjmë për di. Ka situata kur ti e bën këtë gjë. Ne këtu e bëjmë mirë. Donjëherë kemi bërë nga ai. Donjëherë pra, donjëherë është veprim që do ndonjëherë. Mësova që mund të shtosh historisë akoma kështu. Ah, okay, hajde. Vërtet? Ma do pesh të thua radio. Hm. Është një veprim që e bëjmë më shpesh apo thëmë ratier apo baba. Nuk është nitë, e bëjmë të dy pa lot të gjithë e bëjnë. Bëhet ndonjëherë, bëhet vetëm apo Uh, po vetëm, edhe në grup edhe bëhet, në grup bëhet, nuk ka problem. Varet si të vjen altin. <laughs> është më gjuhë në trupit apo me të folurën? Ëh, uh, në fakt të folura të them. Të folura më shumë. Pra është një veprim që bën njerëzit. Po, po. Një veprim që e bën njerëzit me të folurën. Teknikë uh, nga goja kurtales, altin. Staj kur tallesh i, kur tallesh, kur jo. bën shaka me dikën? Ëh, nga goja altin. Okej, okay. kështu që, që jemi edhe një herë live mes dashur këtu në Radio Club FM në 104, edhe po luajmë shka radio bajsë ka menduar për një fjalë e cila është një vëprim që bërë një riu, po jeri? Po, por mund të bëjnë edhe kafshët Mund të bëjnë edhe kafshët Po um, ka Në mënyrën e tyre Ka të bëjnë me gjumin? Ja Ka të bëjnë me, me të shqyërit? Ja. ja Mund të themi që e lëshon sh një riu Që e lëshon mm -hmm. pra Bravo, Elta njëriu. E lëshon një riu E lëshon E lëshon, ah, pra. ah, ja. arom M Me bëj, ja. me bëj, jeri Ja një, një batut Ja Ës diçka që e lëshon njeriu ose që e lëshon kafsha? Po. Ëh. Ëm, ës është diçka që uhatet? Jo. Ës dëgjohet. Ës diçka që dëgjohet. Me p fillon, me p. Me p fillon, p. P, pis, pis, piska. O. Ua. Këto janë prova, është. A si ke? Ua. Ë ashtu. Sukshe, jagojemi live në Radio KFEM 104 edhe në ekranin e Club të Mosishës dashur. Përvajzë kishin një fjalë, shon njeriu, shon kanpsa. Fillon me p? Po, e. E di pse ndoftë fjalë të shum. I domë i domën shulëtërare. Ku ku ti shkojmë andja? Tu pra e shikon? Ti shkojmë, e lësh shumë piskama të ieri? Jo. Jo, jo shumë piskama. Ja le të piskam. Bravo. Shumë mirë. Atëherë ne do vazhdojmë programin tani muzikë miqdashur këtu në Radio KFEM 104. Kurt kthehemi, kurt kthehemi, do kemi Um, and then I share the radio ton, undertin do mendon një fjalë që vajza do pse do ta gjejm. Tani është 5 Face Smile, Kevin. Oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late and making nights nice of the do. She sips on velvet body up on her floor. She woss a shine in her eyes but all she gets is ignored. She used to point it out and I wouldn't get it on me But now she stiff and trying to carry the act She's sweating under the lights now she's beginning to crack Oh no you don't have to wear your best fake you'm this thick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 No. No insta. A dhe goca ja, përsa. <laughs> goca. Më ta plotën. Është koha tani? Unë <laughs> nuk kam këto. Je no. yeah, je. Yeah. Është <laughs> <laughs> koha tani për Yemi ditë piskamat e tua. Është. <laughs> <laughs> tamam, piskamat. Edhe jam. Dija, a tingë kam thurë një fjalë dhe unë dua me të vërtetë që ti agjeni atë fjalë Altinit, do të të ndihmoj edhe unë madje do të bëj me ju. Gjet. Kujdes është, kthemi në shë radios azi Zotrin tani në kthemi në shë radios, unë dhe Altini e fshehim fjalën e ieri dhe Holta duhet ta gjejnë. Fjala e tyre ishte një piskam, siç u gjet para pak. Tani Fabio Cela e ka gjetur dhe Fotoni. Jo, jo Cela. Fabio Cela. Fabio. Bravo. Të lumtë Fabio Cela. Okej, është send fjalë juaj? Ja. Po një gjë që rrahët? Jo ja. është një kontrept? Po, po, sakë E bë një riu? Po, një riu e bë një riu, vetëm një riu e bërë është veprim? Jo veprim Në mund të temi veprim është njëshme me piskamon? është njëshme me piskamon? është njëshme me piskamon, është ishka që një riu mund të bëj? E bë natë? Në formatë ndryshme? ka një formë fizike ndër kësaj, por ka dhe një formë metaforike të kësaj. Si thënim ne, për shembull, është kur uh, kur, ezm, kur dikush është i uritur për dije, më mm -hmm. kupton? Mhm. Mm mund të jesh po i uritur vërtet, por mund të jesh i uritur ashtu edhe kjo. Mund të bëhet fizikisht, por mund të bëhet edhe në kuptim metaforik, pra që ti ia ja bën dikujt, por jo se ia ja bën ashtu vërtet. E fillon me? Jo. Çfarë po mendojë? Etja. Etja, jo. Ja, rdi, diçka që ti ja bën tjetrit. Ja boi tjetrit. Mm, është mirë ja mir? bën tjetrit. Është pozitive? Është rruajta atë tjetrit. Apo e vodha apo e rrr. Ja, ja, ja. Është e mirë? Jo, jo, nuk është mirë. Është negative. Kur ja bën këtë dikujt, kur i bën këtë dikujt, nuk është gjë e mirë. Ti ja bën që ai po, të mos ndihet rehat. Të mos ndihet rehat. Për shemb, ta bën në ciklet. Po, në një farë mënyrë për të nxjerrë prej tij atë që ti do. Ah. Dj. Tani bën degoit. Potina e bën edhe këtë. Në çdo moment e para bën veti edhe këtë. Jo, jo. Është një formë shantazhi. Është një bën, një lloj bënje. Një lloj bënje. Bashkë vazhdon. Bravo, është saktë. Gjithë njëjtë. Këto për. Je, je, je. Mund të shalë tension zerë tiu. Bravo, bravo. Jo. Okej. Nuk e sugjeton ngjita më shumë. Skeni më fortën. Ah, ne i kimta ni fami nesër në Cup of Fame 104. Almirandi është fitues presioni shtefjala 688 i mbron numrin fiton dy bileta për në sinema. Shumë faleminderit Almirandi për dëgjimin edhe ju të tjerëve kudo që jeni. Faleminderit shumë për kohën sot. Ne ju lëmë morgesën miqdashur dhe takojmë sërish nesër në orën 7:00 në Teta Val në ndërin e ekranit. Merpafshim, qalojmë prë... për